בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, בראשת א' זאת חוגה, כאן בני הנדל, עם זאב סגל ועם שמואל וקנין, בוקר טוב. בוקר ראש. לייחד עוד כ-50 דקות לזמן, זה שם סדרת תוכניותינו, הזמן, שם זמני כמובן. יש להדגיש שהתוכנית הזאת והקודמת הן הקדמה לשלישית. I need a safe to hide away, or I believe in yesterday. I believe in yesterday. I believe in yesterday. כן, כל עניין של אמונה. בבקשה. אז השאלה היא, למה כדור הארץ נע סביב השמש? לא, לא התבבלבלתי בתוכנית. עדיין בנושא הזמן. כדור הארץ נע סביב השמש כי ככה החלטנו. אין, זו לא קביעה פיזיקלית. זאת אומרת, אין דרך לקבוע אם כדור הארץ נע סביב השמש, או השמש נע סביב כדור הארץ. פשוט ככה החלטנו, ככה נוח לנו. אנחנו מכנים מצב כזה ב, במדע קונבנציה. זאת אומרת, זו מוסכמה. בכל זאת, למה אימצנו את המוסכמה הזאת? אימצנו את המוסכמה הזאת כי... אם מנסים לכתוב את הפיזיקה הפוך במירכאות, לאמור שהשמש נעה סביב כדור הארץ, צריכים לכתוב משוואות מסובכות בהרבה, שבהן מופיע איבר שמתייחס לכדור הארץ, גם כשהמשוואות לא עוסקות בכדור הארץ. זאת אומרת, אם מאמצים את הגישה ההפוכה, הפיזיקה נהיית פחות פשוטה. אנחנו עוסקים בפיזיקה בתוכנית הזאת? בתוכנית הזאת אנחנו עוסקים בפיזיקה והזמן. ואם אנחנו עוסקים בפיזיקה, מה שאמרת מתייחס לפיזיקה. כלומר, אנחנו כפיזיקאים הפעם, אמת. החלטנו, החלטנו שה... שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. נכון, זו בפירוש ההחלטה שלנו. כדי להקל על הנוסחאות שלנו? כדי להקל על הנוסחאות שלנו. ואנחנו בזה בלתי תלויים מן הפילוסופים? או מן האסטרונומים? אני חושב שמערכת השיקולים, בוודאי של הפילוסופים, דומה למדי למערכת השיקולים של הפיזיקאים. שאלת, ה... שאלת האסתטיקה והאלגנטיות. של הפרזנטציה, אתר של אוקאם נניח. לא מבין. לא מבין. פיז... פילוסופים ופיזיקאים משתדלים לייצג את העולם עם... באמצעות מספר ההנחות הנמוך ביותר, האפשרי. כשתמונת העולם תהיה מדויקת ומספר ההנחות יהיה מינימלי, אנחנו מכנים את התוצאה אמת. כלומר, אנחנו בעצם, כיוון שאנחנו מחפשים... בכל מקרה נקודה ארכימדית, נקודה שעליה אנחנו צריכים לתלות את כל חיינו, את כל ההנחות שלנו. נקודת הנחה ארכימדית כזאת, או נקודת אומגה כזאת, אתה אומר, היא האסתטיקה. אחת הצורות היא באמת לצאת מנקודה אחת, יש אבל שיטות שיוצאות מכמה וכמה נקודות. הנבחן הוא מינימום הנחות, מקסימום כוח פרשנות, או כוח הסבר. אבל שים לב, כשאנחנו מגיעים לתוצאה הזאת, אנחנו מכנים אותה אמת. אין לה ערך אמת אבסולוטי. אמת בפיזיקה, במובנים מסוימים, בפילו... במקרים מסוימים בפילוסופיה, אבל בוודאי בפיזיקה, אמת היא המודל הכי פשוט, המודל הכי אלגנטי. ולכן בחרנו בייצוג שלפיו כדור הארץ נע סביב השמש. זה יבוא קצת בהפתעה להרבה מורים לגיאוגרפיה, אבל זו לא אמת פיזיקלית, במובן האובייקטיבי, אם אתה רוצה. פוארק קרא אמר שאותו כלל צריך לחול על כלומר, אנחנו צריכים להניח הנחות לגבי, מינימום הנחות, לגבי הזמן, כך שההנחות האלה תפשטנה את משוואות המכניקה. טוב, פואנקארי נפל קורבן למשפט שהוא עצמו אמר, כי איינשטיין לקח את המשפט הזה, השתמש בו והשמיד את פואנקארי. כלומר, את תורת האתר של פואנקארי. אבל זה כבר uh, סיפור צדדי, מין רכילות uh, מדעית. יכול פואנקרי עוד לקום לתחייה. פואנקרי עוד יכול לקום לתחייה עם הזמן מעגלי, כמו שהאמינו. לא, עם האתר יקום לתחייה. או, או, או עם האתר יקום לתחייה, והוא מראה סימנים, מראה סימנים. אבל שוב זה נושא לתוכנית אחרת. לתוכנית לגמרי אחרת. על כל פנים, פואנקרי אה, אה, קבע מה שקבע, ואני חושב שקצת לתדהמתו, היה מתגלה שמינימום ההנחות בנוגע לזמן מחייב את ביטול הזמן. במילים אחרות, משוואות המכניקה. בוודאי הדינמיקה, בוודאי האלקטרודינמיקה. בקיצור, ככל שאנחנו מעמיקים בידע הפיזיקלי, כך אנחנו צריכים במרכאות פחות ופחות זמן, עד לנקודה שבה ניתן לכתוב את מרבית חוקי הפיזיקה בלי שימוש בזמן, כלל. כשאתה אומר אנחנו צריכים פחות ופחות זמן, אתה לא מתכוון במובן לא, היום אנחנו ש... צריכים פחות ופחות את שימוש את הזמן. את הזמן, את שימוש... מרכב הזמן, כן, פחות ופחות שימוש. בטעות התכנת T. נכון, פחות שימוש משוואות רבות בפיזיקה, אם תציב בהן t או מינוס t, לאמור זמן שהולך קדימה או זמן שהולך אחורה, לא תשתננה ותיתן לה בדיוק אותן תוצאות. אנחנו עוד ניגע בזה. אבל הכלל הזה הוא קצה של קרחון, הכלל של פואנקארי, הוא קצה של קרחון. תזכיר עוד פעם מה הכלל של פואנקארי. הכלל של פואנקארי צריך לכתוב את ההנחות הנוגעות לזמן בפיזיקה, כך שתיווצרנה משוואות. מכניות ודינמיות הכי פשוטות שניתן. Mm -hmm. כלומר, על, הז... על הנחת הזמן לפשט ככל כחול... הניתן משוואות המכניקה והדינמיקה. ומסתבר שניתן להשמיט כליל את הזמן, mm -hmm. ואז mm -hmm. משוואות המכניקה והדינמיקה תהיינה הכי פשוטות. כלומר, הוא בעצם נלחם כנגד הזמן בפיזיקה. הוא כן דחק, בליש... ניסה... הוא ניסה לדחוק את הזמן ו... מן החיזם. ומישהו ידע שאם ייקחו את המשפט שלו ויעשו לו רדוקציות אבסורדום, mm -hmm. יגיעו אכן לתוצאה בריאה. Mm -hmm. יש פה, קיצור, ניבא ולא ידע מה, ש... מה שניבא. אבל זה קצה של קרחון, והקרחון, בדיוק כמו בפילוסופיה, הוא קרחון של מחלוקות ומריבות. חלקן אה, מריבות מרות, נניח כמו בין פופר לבולצמן, חלקן אה, פחות מרות. אה, רובן משתרעות בזמן, זאת אומרת, פילוסוף של המאה ה-20 מתווכח, אה, סליחה, פיזיקאי של המאה ה-20 מתווכח עם פיזיקאי של המאה ה-18 או ה-17, אבל מחלוקות. הפיזיקאים שלכאורה, המטריה שלהם, התחום שלהם, עוסק במציאות. <coughs> זאת אומרת, בדברים שניתן לנקוש בהם, לגע בהם, לחבוק אותם. הפיזיקאים האלה מתווכחים בינם לבין עצמם לא פחות מהפילוסופים שלכאורה עוסקים במשהו... ארטילאי. כן, כן, לא כן. פחות, לא פחות. זה נושא? זה, זה, זה, זה נושא, אני רוצה שהמאזינים ידעו, זה נושא הפרק הראשון שלנו. כן. מ מותר הפיסיקאים מן הפילוסופים, מפיר. סימן שאלה, מותר באיזה מובן? במובן של הנגיעה באמת. כן, האם הפיסיקאי כן. נוגע, האם נגיעתו של הפיסיקאי, או התיימרותו של הפיסיקאי, לגעת באמת, במציאות, סליחה, האם היא מקנה לו באמת את היכולת לגעת באמת? זאת אומרת, האם זה נותן לו יתרון כן. כלשהו, כן. על פני אלה שלכאורה עוסקים ברעיונות, הלא הם הפילוסופים. והתשובה היא לא, המחלוקות רבות. אתה אומר. זאת אומרת, לדעתי. כן. התשובה היא לא, המחלוקות רבות, לא רק לדעתי. זו, זו גם התשובה הקונבנציונלית המקובלת. יש מחלוקת קשה בין פיזיקאים לגבי אה, מהו זמן. רק מזה שיש מחלוקת בין פיזיקאים לגבי מהו זמן ניתן <laughs> ללמוד, שייתכן שאין זמן, או שזמן זה דבר בעייתי מאוד לטיפול, או להגדרה, או שזמן זה קונבנציה מוחית, או שזמן זה המצאה. רק מזה שיש מחלוקת, ממה נפשך? אם מהזמן היה משהו אובייקטיבי קיים, עומד לו שם בפינה וכן הלאה, אז במוקדם או במאוחר היו מגיעים לאיזושהי אה, הבנה, לאיזושהי תיאוריה כוללת, לאיזשהו... אבל לא מגיעים. ולא מגיעים לא מאה שנה ולא מאתיים שנה ולא שלוש שנה ולא חמש שנה ולא אלפיים שנה. לא מגיעים. ואלה המוחות. זה מדהים. זאת <סלט> אומרת, פרוזה יש. כן. למרות שההוא לא ידע. הם לא ידעו, כן, פה זה יש. אבל זמן לא בטוח אם יש. <אז> זמן לא בטוח אם יש. הרבה על הזמן יש. הרבה בזמן נכתב על הזמן, וזמן אין, בינתיים. ניתן למשל, אה, עשה הבחנה בין מה אה, שהוא מכנה הזמן הריאלי, הזמן אבסול... זה בפרינציפיה נטורלית, כן? למי שמעוניין לקרוא הספר, כתוב בלטינית יפיפיה. <laughs> אז הוא עשה הבחנה בין הזמן, מה שהוא כנה הזמן הקוסמולוגי, או הזמן הקוסמי, הזמן האמיתי. או היקומי, לבין הזמן ה... שהוא כינה המדיד, measurable, הזמן המדיד. כאשר הזמן המדיד הוא תוצאה, באלף, אפקט של החושים. הוא מודה בזה שהזמן המדיד הוא דבר מזיל, יחסי, לא תמיד יחידות קבועות, לא תמיד זורם ב... בקצב קבוע, הוא מודה בזה. במובן הזה הוא מקדים את איינשטיין ב... במאות שנים. ניוטון מודה בזה? ניוטון מבדיל בין שני סוגי זמנים. בין הזמן המדיד החושי, ה לבין הזמן היקומי, האבסולוטי, שזורם בקצב קבוע, הנהר המפורסם או המכל המפורסם. הוא משווה את הזמן למכל, שבו יש מאורעות. בתוך המכל הזה יש מאורעות. כלומר, הוא, הוא רואה את, רוא את הזמן כמקום בעצם. <עצם הדימור> כן, <מנטליים>. כן, <עכשיו> <עכשיו> <עכשיו> התפיסה שלו מרחבית. כל הדימויים שלו מרחביים. רוב הדימויים של רוב הפיזיקאים, לאורך כל הדורות, הם דימויים מרחביים, ועל זה יש לפופר ביקורת חריפה, ועוד ניגע בחלק השני של התוכנית. אז ניוטון מבדיל, ולמעשה ולמע ניוטון מדבר על öyle, זמן יחסי, הוא משתמש במילה יחסי. זאת אומרת זה כמעט איינשטיין. אני צריך להבין את זה, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל אני צריך להבין את העניין הזה עם ניוטון. ניוטון היה, אני תופס אותו כארכי מכניסט. כן, כן, הוא מכניסט. אז רגע, יש לו שעונים, השעונים שלו מודדים זמן מדויק. זה בדיוק העניין, הוא טען שקלט חושי... יכול שלא יהיה מדויק, יכול שלא יהיה קבוע, יכול שלא יהיה רציף. אתה מבין? Okay. שעון יכול לפגר, נהר יכול להיבלם באבן, אני יודע מה. אומרת, כל מודדי הזמן, הוא בין time measurement, מדידת זמן, לבין הזמן, בהא הידיעה. והוא הניח, והוא אמר שאת הזמן אנחנו קובעים על פי שעונים שאנחנו בונים? לא, הוא אמר שיש זמן. שהוא אבסולוטי, נע באופ... בקצב אחיד וכן הלאה וכן הלאה, והוא ישות, הוא אפילו קרא לאלוהית. זאת אומרת, זו אטריבות, תכונה של, ה... של האל, הוא היה אדם דתי ומאוחר יותר בחייו אסטרולוג, ו... <laughs> <laughs> <laughs> הפיזיקאי בידיעה, היה אדם שבימינו ייחשב למי שמאמין באמונות תחילות ואו לאדם דתי, להבדיל. אז אה, הוא, הוא כינה את זה תכונה אלוהית, a divine, אומרת, a divine attribute. והוא הבדיל בין זה לבין מה שהומאנס, מה שבני אדם יכולים לתפוס. הוא, הוא עשה את האבחנה הזאת. עכשיו, הוא רק התחיל את, ה... את הוויכוח. אנחנו רוצים מאוחר יותר למשל את גלילאו. מאוד מפתיע. גלילאו, אדם מעשי, עולה למגדלים, זורק כדורים. טיפוס מעשי מאוד. פיזיקאי מעשי, אחד הראשונים, אם לא הראשון שבהם. ואתה רואה שגלילאו אומר שהזמן אינו אלא קונבנציה. הוא אומר, הזמן זה מוסכמה שלנו, זה נוח לנו, זה שימושי מאוד. בדיוק כמו בגיאומטריה אוקלידית נניח, קו ונקודה ו... ו... וישר. הרי נק... מישהו ראה נקודה פעם, אף אחד לא ראה נקודה חוץ מאשר בכנסת לפעמים, כן? Mm. או מישהו ראה ישר. אף אחד לא ראה את הדברים האלה. אלה קונבנציות, אלה מוסכמות, שנוח לנו לעבוד איתן. הן מניבות תוצאות מעשיות, ולכן אנחנו משתמשים בהן. אותו דבר לטענת גלילאו הזמן. זה מדהים, מפני שגלילאו עסק בתנועה ובתאוצה, הוא הראשון שעסק בדברים האלה. ובכל זאת, הוא מודה שמשוואות המכניקה שלו מכילות רכיב שאינו אלא החלטה שרירותית. Mm -hmm. כלשהי, אפשר להחליט החלטה אחרת. Mm -hmm. מזה נבהל מאוד uh, מתמטיקאי מבריק בשם אוילר. Uh, שב-1948 כתב uh, ספר, ואני מתנצל בפני כל דוברי הצרפתית, שנקרא Reflexion sur l'Espace et le temps. זאת אומרת, הרהורים בדבר המרחב והזמן. הוא מאוד נבהל מהמחלוקת הזאת בין שני הענקים, ניוטון וגלילאו, כל אחד בזמנו, והוא ניסה לאחד ואמר שהזמן הוא גם זה וגם זה. לאמור, הזמן הוא גם מוסכמה מוחית, שהיא טובה מאוד לצרכים של... Uh, של אמפיריקה, של צרכים של תחשיבים או לצרכים של היום-יום המה... והמעשה, אבל הוא גם קיים באופן מציאותי. אה, למה? זאת אומרת, בשביל מה צריך את זה? כי אם, תראה איזה נימוק, תראה, תראה לאיזה רמה מידרדר, ואני משתמש במילה מידרדר באופן מושכל, מתמטיקאי ופיזיקאי המבריקים שחיו אי כשהוא ניצב בפני משהו שמאיים עליו, זאת אומרת, התגובה היה תוויסטית כמעט, הוא אומר, אם הזמן לא מציאותי ולא נצחי ולא קיים ולא... אז מה, כל המשוואות שלנו לא שוות כלום, פשוט המילים האלה. הוא אומר, זה פוגם בתקפות משוואות המכנית. אני לא מקבל את הכרעת העם. <laughs> כן, בדיוק. <laughs> זאת אומרת, איך אמר איינשטיין, ומה... שאלו את איינשטיין, ומה יקרה עם המדידה של קרן הור שעוברת ליד השמש, לא תצדיק את המשוואות שלך? אז הוא אמר, לשמש יש בעיה רצינית. <laughs> <laughs> וזה גם הואילר. הואילר, מה שנקרא, הואילר, אם זה, אז מה, מה יקרה לחוקר כה... הדינמיקה? יש פיזיקאים ש... אני עושה את זה מאוד, מאוד מהר כי זמננו קצת מוגבל ואני מתנצל בפניך שאני מפריע להנחיה ולפני <laughs> המאבינים. אנחנו... אני פשוט רוצה להרחיב בחלק השני של התוכנית על שלוש תפיסות חשובות של הזמן. יש פיזיקאים שלא פחדו מזה. הרץ, המפורסם מהמגה הרץ, כן? אז הרץ לא פחד לומר שהזמן לדעתו זו אינטואיציה ומשהו אפריורי קנטיאני. באמת הוא אמר הזמן זה מבנה של המוח. התיאורי קנטיאני זה... אמרנו את זה בתוכנית שעברה. זו תפיסה... זו תפיסה נכונית, למעשה. אם אנחנו מאמינים שהמוח הוא דבר פיזיקלי, ושיש לו יכולת לתפוס את היקום, מכאן שהמוח במובנים רבים חייב לשקף את היקום, שני דברים שאינם דומים קליל לא יכולים לתפוס אחד את השני. אין שום... בדיוק, לא יכול להיות תהודה. אז המו"ר שלנו, כיוון שיש לו תעודה עם היקום, אנחנו יודעים את זה, אנחנו כותבים ספרי מדע למשל, כן, אנחנו חוקרים את היקום, אז הוא חייב לשקף את היקום במובנים מסוימים. הרצ אמר שאחד השיקופים זה הזמן, זאת אומרת שהזמן זה מין כלי שמוטבע במוחנו שמאפשר לנו לתפוס את היקום, אבל הוא לא המשיך הלאה, הוא לא המשיך הלאה ואמר שיש גם, אם ככה, גם זמן ביקום עצמו, mm -hmm. אלא הוא אמר זה הקבלה. אינטואיטיבית לאמפיריקה. זאת אומרת, זה מין אינטואיציה שלנו במוח, והיא מתאימה איכשהו. הוא לא יודע מה המציאות, הוא לא יכול לדעת, אבל יש לנו אינטואיציה לגבי מה זה. האינטואיציה הזאת עקבית, היא מוכיחה עצמה, היא מתאימה למציאות, היא עובדת. היא די אוניברסלית. היא אוניברסלית, ובהכך אומר. זאת אומרת, גם לא מעניין אותי, להיכנס הרץ. לא מעניין אותי להיכנס יותר מזה. זה לא אשיג שום תוצאות. זאת אומרת, מה שהרץ אמר, שהזמן הוא אלמנט שפה. אם, אם, אם מתייחסים אל אה, חוקי הפיזיקה כמשפטים במסגרת של שפה, שיש לה תחביר וכן הלאה וכן הלאה, אז הזמן זה אחד החוקים. והוויכוח הגדול בפיזיקה... הזמן הוא אחד החוקים הוא אחד המרקקרים, או אחד המרכיבים, אחת המילים? בדיוק. אה, אחד החוקים? זה בדיוק הוויכוח. הוויכוח הגדול בפיזיקה המודרנית okay. הוא האם הזמן הוא מה שמכונה תנאי סף? או חוק טבע, חוק פיזיקלי או תנאי סף, ואם נתרגם את זה למונחים יותר מוכרים, האם הזמן הוא חוק תחבירי, או האם הזמן הוא אה, נניח, אה, כמו שאמרת, מילה, mm -hmm. או פונמה, או לא משנה מה, זאת mm -hmm. הזמן mm -hmm. הוא רכיב mm -hmm. בתוך mm -hmm. מכלול, mm -hmm. או האם הזמן מגדיר את המכלול, mm -hmm. האם, הוא, האם הוא כלל תחבירי, או אפילו כלל היפר תחבירי. כלומר, האם הוא, נות... הוא, הוא, הוא גורם לשפה לעבוד, בדיוק. כמו למשל האפשרות שלי לומר, נותן לשפה לעבוד ולא שפה לעבוד? בדיוק. משהו כזה. בדיוק. זאת אומרת, האם הוא, האם הוא לא האם הוא חלק מה, מהרפרזנטציה. כי יש רבים שאומרים, ודי בצדק, הם אומרים אתה צופה. כן? אז, כשאתה צופה ואתה מתאר את התצפיות שלך, אתה מניח שבתוך התצפית, בתוך העצם הנצפה ויחסיו אל הסביבה, אתה מניח שכבר שם יש זמן. אבל גם אקט התצפית שלך מעורב בו זמן. זאת אומרת, מעורבים פה לפחות שני זמנים, זמן ומת הזמן. ולכך אין סוף, כי מישהו שצריך לצפות בך כדי להגיד שאתה צופה ו... בקיצור, אין לזה סוף, זה יוצר רגרסיה אינסופית. קורה, זה מאוד מאוד מתקרב להנחת המבוקש, לתאוטולוגיה. אתה צופה, כצופה יש לך זמן. אתה משתמש בזמן בתצפיות שלך, ואז אתה אומר, בעצם שצפיתי יש זמן. מאיפה אתה יודע שזה לא בא ממך? מאיפה אתה יודע שזה לא בא מהטכניקות שהשתמשת בהן? ובמילים אחרות, מאיפה אתה יודע שזה לא בא מהשפה שבה השתמשת כדי לתאר את התצפית שלך? זה הוויכוח הגדול בפיזיקה מודרנית. הזמן, מהו? אלמנט שפה, משהו אובייקטיבי, ואם הוא אלמנט שפה? חוק, תנאי סף, זאת אומרת, יש ויכוח, זה מאוד קשה להכריע בדברים האלה. פוזיטיביסטים למשל אמרו אין זמן וחלל טהורים. אה, תראה, זה מפתיע. היית חושב שלהפך. אמרו אין זמן וחלל טהורים. אה, יש רק אה, יחסים. נכ... אה, יחסים בין אה, עצמים ובין אירועים ב... במה שמכנים המרחב... היחסים האלה יוצרים את המרחב והזמן. תראה, בעוד שניוטון אמר שהמרחב והזמן הם מכל, שבתוכו יש את כל האירועים, הם אמרו, האירועים הם המכל. האירועים הם המכל. שתי נקודות יוצרות ישר. למשל, הישר הוא פיגמנט. כלומר, דימוי פיגמנט. תמונה? אלמנט, אני יודע, יסוד. זה פחות מיסוד. זה מין... בוא נשתמש במילה יסוד, כי אני לא זוכר מקבילה לזה בעברית. יש הרבה מילים באנגלית שיש בעיה בעברית. אז זה יסוד שפה. זאת אומרת, אתה, רוא, אתה יכול רק לומר שיש שתי נקודות, דרך אגב גם זה לא, כי אין נקודות, נקודות זה אידאה, זה לא קיים. אתה יכול לומר שיש מיקרופון ובני הנדל, אתה יכול לומר שיש שתי נקודות, אבל אוקיי, אז אתה יכול לומר שיש במקסימום שתי נקודות, או שתי נקודות חומר, והישר שביניהן בוודאי שאינו קיים, זאת אומרת אין מחלוקת בכלל שזה אלמנט שפה. פה אין מחלוקת, זה ידוע, זה אלמנט שפה אוקלידי. אפשר לכתוב גיאומטריות אחרות, ששם אלמנט השפה לא אלא הגיאודז, כן, למשל הגיאומטריה הר... הריימנית, שהיא, של... של ריימן, כן, שהיא גיאומטריה אוקלידית רב-ממדית. אז שמה אין קו ישר. למשל על כדור הארץ, המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות אינו קו ישר, כמו שמלמדים את כל הילדים. נכון, אלא קו מלאכל. ולמה... מה שנקרא גיאודזיק, כן? אז זה הכל אלמנטים של שפה, וגם הזמן טוענים הפוזיטיביסטים. ובשל, מפה לאיינשטיין, המרחק היה קצר. כי מה איינשטיין בא ואמר? איינשטיין אמר, קודם כל אין זמן מוחלט. כיוון שזה אלמנט של שפה, אז לא ייתכן שכל האנשים מדברים אותה שפה. פשוט לא ייתכן. יש כאלה שמדברים גרמנית וצרפתית וזה. עכשיו, בחיי יומיום יום יום מדברים גרמנית וצרפתית לפי מיקום גיאוגרפי. בפיזיקה מדברים גרמנית וצרפתית לפי מהירות. זאת אומרת, כל מערכת נעה במהירות משלה. כל מערכת פיזיקלית, אינרציאלית מה שנקרא, נעה במערכת משלה. כתוצאה מזה, השפה שלה תהיה שונה, השפה היא נגזרת של uh, מהירות. הוא התכוון גם ליצורים על הכדור? כלומר, כן, כן. הזמן כן. של הזבוב לעומת הזמן של הפשפש והאדם? כן. והמיקרוב? ה... כזה... כן. בפירוש כן. אם כי, במערכות מהסוג הזה, ההבדלים במהירויות הם כל כך uh, קטנים. זניחים. ו... אז האפקטים יהיו זניחים. אתה אומר זניחים כשאנחנו מדברים על מיקרוב <אז> ובן אדם, נכון? כן, זה, אדם, זה, זה זניח. זניח, זה זניח. לעומת? לעומת מהירות <אך> למעשה איינשטיין, תורתו של איינשטיין, ולא ניכנס לזה, כי בפירוש יש מקום לתוכנית נפרדת, ודאי לחכימה באומית, אז איינשטיין, אז איינשטיין למעשה זה תורת סף. זה לא תורה שעוסקת בעולם שלנו, ביקום שלנו. זה תורה שעוסקת בתנאי גבול או תנאי סף במצבים היפרקריטיים. אבל זה, זה את זה כרגע. זאת אומרת, הוא ביטל את הזמן המוחלט, הוא קבע מילון. איינשטיין לקח אה, נוסחאות מתמטיות שהמציא אחד בשם לורנס, הכליל אותם בתורה שלו, וכך יצר מילון אוניברסלי. אתה יכול לנוע בכל מהירות, אני יכול לנוע בכל מהירות. שנינו ננוע בכל מהירות, בכל מקום ביקום, ואם אתה תהיה מצויד בטרנספורמציות של לורנס, ואני אהיה מצויד נוסחאות, שנינו נוכל לדבר אחד עם השני ולהשוות זמן וכן הלאה, אבל לך יהיה את הזמן שלך, ולי יהיה את הזמן שלי. <ע> <ע> זה הזמן שלי. זה לא שהזמן הזה לא אבסולוטי, עבורי הוא אבסולוטי, כך אני מודד, השעון שלי באמת ינוע יותר לאט וכן אני אזדקן פחות ממך וכן אבל הוא לא אבסולוטי מבחינת שנינו. הוא לא אבסולוטי יקומית, הוא לא יכול לכלול יותר ממערכת אחת. זה כמו שנגיד מתרגם עוקב או סימולטני, מבין שתי שפות, אבל הם לא מבינים זה זה. מה שאתה, נכון, והמתרגם הזה הוא התמרת לורץ. והמתרגם הזה לא יכול לדבר בשתי השפות ב' ובעונה אחת. אני אקצור כמה מהדברים שרציתי להגיד, ואני לא לפי רמז ממך, אבל בכל זאת, ואני אצטט כמה ציטוטים קצרים ונעבור לחלק השני. פנרוז, שהוא מתמטיקאי ידוע, קורא ביירוש: אנו זקוקים להסבר המרחב והזמן שאנו רואים. למה זה אנו רואים רק ממד זמן אחד בעוד שיש שלושה ממדי מרחב? יש לענות על השאלה הזאת באורח מושלם. יש לפתח רעיון. מרעיונות נוספים, מושג בסיסי יותר בפיזיקה, במובן העמוק של המילה. ממש קריאה נואשת במונחים... הוא רואה שלושה כיווני מרחב. והוא אומר, למה יש רק אחד של זמן? של זמן. למה זה הפיך וזה לא הפיך, ועוד כל מיני דברים שמפחידים אותו. ונסיים עם איש מאוד מבריק, קרל פרידריש פון וייצקר, שהיה... שעסק במדעי המדינה, בפיזיקה, בשירה, במתמטיקה, ב... you know it, הוא עושה הכל. הוא אומר ככה... ביחס לעבר, יש לנו משפטים שאותם אני יכולים לבחון. יש עובדות ידועות, או בלתי ידועות. אף אחד לא יכחיש שעובדה שאינה ידועה, היא בכל זאת עובדה. אך אסור לומר את זה ביחס לאירוע בעתיד, שאינו ידוע, שהוא בכל זאת אירוע. אנחנו לא יכולים לומר על אירוע שאינו ידוע בעתיד, שהוא אירוע, כן? אבל לא אומרים. לא אומר. זו בדיוק הנקודה של האי-דטרמיניזם של תורת הקוונטים. אם אתה מניח אובייקטיביות של נוראות העתיד, כל עוד הם בעתיד, יהיה עליך להניח חשבון הסתברות קלאסי, שאינו למעשה המבנה שיש לתורת הקוונטים. אם תאמר שמאורע עתידי אינו אובייקטיבי עד שלא אירע, אלא הוא מאורע אפשרי, אתה נמנע מכל סתירה ויכול לפרש את תורת הקוונטים לפי השכל הישר. מה שהוא אומר בעברית קלה, אנחנו יודעים על העבר הרבה יותר משאנחנו יודעים על העתיד. ואז? אחר. למה זה חשוב לך? זה חשוב, זה בחלק השני. טוב. Mm H -hmm. מימי ובי. בשיר הזה שלווה של אבי כהן ויאיר רוזנטל השבת אינה עוברת ושבוע עבר. אז איך יכול לעבור שבוע אם השבת אינה עוברת? והשבת ל... אינה עוברת למרות שהם כבר חטפו את החור בגרב ופטרו ות... תשביצים בלי הרף. לזה ברקסון קורא דו בוא, בוא נראה, לפחות שנבין, יש המון ציטטות שאני לא הבנתי ואני אצטרך לשמוע את הסרט, פעם, לא חשוב. אני מודה שאני מייעד אותן לאלה בקהל שהם יותר, יותר מתמצאים במדעים מדויקים. להן זה יומר יותר, ואז אני מנסה, מתחו עליי ביקורת שהתוכנית הקודמת אז אני מנסה... אבל אני אומר, שתי התוכניות האלה הן הקדמה לתוכנית השלישית, אז בתור הקדמה זה בא לשרת, ואילו יכולנו לעשות מה שאירי קסטנר עשה בפצפונת ואנטון, שהוא את הדברים הלא חשובים, הרציניים, הוא שם באותיות מסוג אז אולי את הציטטות נעשה באותיות מלוכסנות. יש אושר שאני אחליף את הכל, אבל... אוקיי, okay, okay, אז okay. מה, okay. בפרק הקודם דיברנו על מותר הפיזיקאים מן הפילוסופים. אתה אומר שאין, בדחילו הולכים ואתה אומר את זה, כדי שלא יזרקו עליך בקבוקים. Okay. מה <laughs> אתה אומר בפרק הזה? בפרק הזה אנחנו נעסוק בניסיונות חלקם נואשים של פיזיקאים להסביר למה הזמן אה, נע רק קדימה. תחשוב על זה, זה מוזר באמת. אנחנו יכולים ללכת קדימה ואחורה <אח> בכל מימד אחר. <אח> באורך, בגובה, ברוחב. רק לא בזמן, בזמן אתה לא יכול ללכת אחורה וקדימה. אפילו בידע אתה יכול ללמוד דברים ולשכוח. אפילו, אפילו בידע. באמת זו הערה שהיא כן רלוונטית, מפני שהחיים נחשבים להפרה. אבל זה נדון בתוכנית השלישית. החיים באמת הם הפרה של מימד הזמן, במובנים רבים. באמת נקדיש לזה חלק מהתוכנית השלישית. אני אתחיל מדיאגרמה. האמתמטיקאי בשם מינקובסקי. אמן מינקובסקי. ומינקובסקי שרטט דיאגרמה שמתבססת על תורת היחסות הפרטית של איינשטיין, לא ניכנס כרגע לקשרים בין שתי הרפרזנטציות האלה, הדיאגרמה היא פשוטה ביחס, יש לה ציר אופקי שהוא ציר המרחב וציר אנכי שהוא ציר הזמן. כל יצור חי או לא חי, כל, כל דבר, כל חפץ בעולם, כל אובייקט, נע בדיאגרמה הזאת. עכשיו הוא יכול לנוע על ציר המרחב בכל כיוון שהוא רוצה, נכון. למעלה, למטה, קדימה, אחר כך זה לא מעניין. כן. בציר הזמן הוא יכול לנוע רק למעלה. זאת אומרת, ציר הזמן אה, הוא ציר כיווני. כן. עכשיו אומר אה, מינקובסקי, אה, הוא קורא ל... נניח שהחפץ הזה שנע למעלה בציר הזמן הוא, הוא בכל כיוון בציר המרחב, הוא מצייר קו, קוראים לזה קו העולם של החפץ. לכל דבר, כולל לך ולי, יש קו עולם בדיאגמת נכון, מיקובסקי. נכון, איפה היינו, מה עשינו, היינו הלכנו, אבל כל הזמן הלכנו בציר הזמן קדימה. בציר הזמן אנחנו כל הזמן הולכים קדימה. בא וייל ואמר, הוא עשה אנימציה של דיאגמת מיקובסקי, הנפשה של דיאגמת מיקובסקי. ואמר שאפשר לראות את זה כמו סרט. זאת אומרת, אם נצייר הרבה דיאגנות מיקרובסקי כל חלקיק שנייה, אז ונקרין את זה, אז mm -hmm. זה כמו סרט, אנחנו נראה את הקו משתולל, קדימה, אחורה. נראה, נראה... את סרט חיינו. את סרט חיינו. מגולגל נ... קדימה. מגולגל קדימה, אבל תמיד קדימה. תמיד קדימה. עכשיו, okay. יש קו דמיוני, או לא כל כך דמיוני, על זה יש ויכוח חריף, שנקרא לו קו ההווה. מעליו הכל לבן. אנחנו לא יודעים מה ולזה קוראים דיאגרמת מינקובסקי מונפשת, או animated, מינקובסקי דייבר. אבל שימו לב לכמה בעיות שיש עם, עם הצורה הזאת של פרזנטציה. הצורה הזאת באה להסביר מה זה זמן. איך היא מסבירה מה זה זמן? בכך שהיא קובעת שהזמן הולך קדימה. מה... מה רבו אותה? היה... מה יצא לנו מכל זה? <laughs> כן. <laughs> אחת. שתיים. לא די שהיא עשתה חטי, היא מוסיפה פשע. היא קובעת נקודת ייחוס אה, שיש לה יתרון על פני כל... אה, מועדפת. כלומר, ההווה הוא נקודת ייחוס מועדפת. כל מה שמתחתיו ידוע, כל מה שמעליו לא ידוע, ויש רגע מפורש ומצויר בבירור שנקרא הווה. למה? מי אמר שיש הווה בכלל? מי קבע מה זה הווה? אולי הווה זה מוסכמה? אולי הווה זה כינוי שאנחנו נתנו למשהו שאין לו שום קשר לזמן, לתודעה שלנו למשל. האמת היא שלא כל כך יש, כי אם אני מנסה לראות מתי הווה, אז קשה לי לתפוס אותו. כי ברגע שהפלתי את המשפט, אמרתי אולי זה ההווה, אבל עכשיו אני כבר רואה שזה לא ההווה, וככל שאני ממשיך לדבר אני רואה שזה גם זה לא ההווה. בכל רגע של הווה ניתן לחלוקה מחצית לעבר ומחצית לעתיד, זאת אומרת ההווה הוא כנראה מוסכם, אבל פה יש לו קיום, יש שנית, ה... הקצב הקבוע. הדיאגרמה של מינקובסקי מתגוללת או מתגלגלת בקצב קבוע. איך קובעים קביעות של קצב? אנחנו חוזרים לאותו אבסורד. קביעות של קצב אתה מודד בזמן. זאת אומרת, כדי להגיד שקצב מסוים הוא קבוע, אתה צריך לדעות זמן. אבל... אבל הרי הדיאגרמה מתארת זמן. אז אנחנו מתארים זמן על ידי שימוש בזמן שקובע שהדיאגרמה נעה נכון בזמן. זאת אומרת, ת... תאוטולוגיה בקיצור, הנחת המבוקש. תאוטולוגיה באה מהמילה תאוטה, זה אותו דבר. אתה אומר אותו דבר, ביידיש זה פוטר דקי פוטר. זאת אומרת, חמאה מחומדת. לצערי אני לא במרוקאית, אני יכול לגמול לך, אבל אני משוכנע שגם במרוקאית יש משהו בכיוון הזה. הבעיות שהזכרתי הן הבעיות הקלאסיות של מרחוב הזמן. של הפיכת הזמן למשהו מרחבי, מפני שהזמן, שה, אה, אה, אין לו תכונות מרחביות באופן מלא. למשל, הוא נע רק קדימה. זה לא תכונה מרחבית. ברגע שאתה מנסה למרחב את הזמן, אתה יוצא פרדוקסים. זה, לא, זה לא חצי הרעיון, אתה לא יכול לומר, תראה, הזמן מרחבי פה ופה ופה, אבל הוא לא מרחבי פה ופה ופה, הוא מרחבי שמתחשק לי ולא מרחבי מתי שמתחשק לי. זה יוצר שטויות. פופר מותח ביקורת מאוד מאוד חריפה על מרחוב הזמן. הוא אומר, הזמן זה התנסות שלנו, הוא אמיתי במובן שהוא הניסיון שלנו. Okay? Uh, הוא אומר, אם אנחנו נמרחב את הזמן, נגיע לפרדוקסים, כי למשל במרחב אפשר לנוע קדימה ואחורה, אז מה, המאורעות יכולים, יכולים לנוע אחורה? ואם לא, אז הוא לא מרחבי. <laughs> פופר, הוא היה, פופר היה, קודם כל הוא היה מווינה, זה כבר מסביר הרבה דברים. שנית הוא היה סנדלר תרופה ארוכה. אז זה טיפוס, טיפוס של נון non לנסנס, הוא היה באמת, באמת סנדלר. הוא טיפוס של no nonsense. זאת אומרת, אין לו ואומר, אם הזמן הוא מרחב, אז הוא מרחב באורח מוחלט. אם הוא לא מרחב, אז לא מרחב, תעזבו אותי. אז הוא לא מוכן לשמוע על ליינשטיין, והוא לא מוכן לשמוע על, על uh, uh, מינקובסקי, הוא לא על הוא שולל את כל זה. הוא אומר, לא ייתכן רגע, אני לא הבנתי, למה הם נרחבו את הזמן? כדי להבין אותו? הם ניסו, כן. הם ניסו להקנות לזמן תכונות מרחביות, כדי ל... כי הרי א שהזמן הוא נגזרת, למעשה הפוך, שהמרחב הוא נגזרת של השפה שאתה מאמץ, ולא תיתכן שפה שאתה תאמץ בלי שימוש בזמן. כי הרי כדי למדוד מרחב אתה שולח קרני אור, mm -hmm. קרני אור מוגבלות במהירותן, ואתה, ואתה צריך כך למדוד את הזמן. זאת אומרת, הזמן הוא אלמנט שפה. אתה לא יכול להגדיר מרחב בלי להגיד מה זה זמן. אז נרחב הזמן בא לעשות סטנדרטיזציה של השפה. הוא מרחב את השפה, וכיוון שאלמנט אחד בשפה היה זמן, אז הוא מרחב את הזמן. לא הייתה שום בעיה. ופופו אומר, זה שיהיה במצב כי אם אתה ממרחב, אז אתה מרחב. אם אתה לא ממרחב, אל תמרחב. אל תמרחב לי חצי, אני לא מכיר בדברים האלה. צודק. אני מרגיש שהוא צודק, בוא נאמר, סליחה. אז... גם עבורי, וכיוון שאני, לצערם של רבים ייתכן, אני מדבר כרגע, אז אני אומר לגביי, אני חש אני הזדהות עם פופר, ואני מרגיש שהפתרון המרחבי הוא פתרון צולע, בלשון המעטה. זאת תחושה אישית שלי. אז איך בכל זאת אפשר להסביר שהזמן נערה קדימה? זו תופעה מדהימה. אז אומרים, אוקיי, צריך לנסות למצוא משהו שגם הוא נערה קדימה, ושהוא מספיק גדול שהוא יכול להסביר את העובדה שאצל כולם הזמן נע מה מספיק גדול שהוא יכול להסביר אצל כולם תופעה מסוימת? היקום. אז אומרים, אוקיי, צריך למצוא ביקום איזושהי תנועה שהיא חד-כיוונית, חד-כיוונית, שיכולה להסביר למה יש עוד משהו שהוא חד-כיווני. במילים אחרות צריך למצוא אסימטריה. צריך למצוא ביקום אסימטריה, זאת אומרת תנועה חד-כיווני, וזה יסביר למה יש זמן שגם הוא בעצם תנועה חד-כיווני. איזו תנועה כזאת יש? התפשטות היקום. היקום מתפשט. כיוון שהיקום מתפשט, אז הכל מתפשט יחד איתו, המרחב עצמו מתפשט, מכנים את זה סינק, קיור, קיור האנרגיה, מרחב עצמו מתפשט. והזמן? מתפזרת במרחב הזה, אבל כיוון שהוא כל הזמן מתפשט, היא לא יכולה להרוות אותו. מכנים את זה הקיור הבלתי רווי, הבלתי ניתן להרווי. אז ההתפשטות הזאת מכתיבה גם כן את חץ הזמן. זאת אומרת, יש כיוון, בקיצור, יש כיוון. הרי אם תיקח סרט צילום או סרט וידאו, קלטת וידאו ותסריט אותה אחורה, תראה שיש כיוון, ואתה תזהה את כיוון הזמן. אותו דבר היקום, היקום הוא סרט שמתגלגל ומוקרן על המסך של אלוהים, וההתפשטות שלו מכתיבה את הזמן. טוב, עם זה יש רק בעיה אחת. איך יודעים שהיקום מתפשט? יודעים שהיקום מתפשט כי עושים מדידות פיזיקליות, מה זאת אומרת? שאלה מצחיקה, לא? אבל איך עושים מדידות פיזיקליות? משתמשים בזמן. למשל, אחת ההוכחות להתפשטות היקום זה שאור שמגיע אלינו מקצבי היקום מוסט לכיוון האדום. אנחנו קוראים לזה לאדום, the redshift. זה מין דופלר? זה סוג של תופעה דופלר. זו מין תופעה שאנחנו מכירים מזה שכל מתעוות לנו כשהוא עובר לידינו. כן, בדיוק, התדיר, הפריקונסי. צפירות של מכוניות, או פרוטניות. נכון, בדיוק כך קורה לאור. כשאור מתקרב אלינו, אה, מתרחק מאיתנו, סליחה, ואנחנו רואים אותו, אז התדירות שלו יורדת, כי עד שהוא מגיע אלינו הוא נחלש. ממש כך, עד שהוא מגיע הוא מאבד אנרגיה, הוא נחלש. אם ההפך, לו היה מתקרב אלינו, היה יותר, יותר סגול. אז אומרים, הנה, האור, האור מוסת לאדום, מכאן שהיקום מתפשט, מכאן שיש אסימטריה, מכאן שזה מסביר את הזמן. אבל בואו נסתכל בבסיס. מה זה האור מוסת לאדום? כדי להגיד שהאור מוסת לאדום, אנחנו צריכים להגיד שהוא נפלט מתישהו, ונקלט מתישהו. הדגש הוא על המילה מתישהו. זאת אומרת... מי אומר למשל שהרגע שבו אנחנו קלטנו את האור קודם לרגע שבו נפלט האור הזה? מי קובע את זה? זו קביעה שרירותית. זאת אומרת, עצם הקביעה של סדר שאומר יש פליטה ואחרי זה, שימו לב לביטוי, לב אחרי זה יש קליטה, מדידה אצלנו, המילה אחרי זה היא ביטוי טמפורלי, היא ביטוי של זמן. זאת אומרת, אתה בא ואומר, אני לומד שיש זמן זה כי זה בתצפיות ש... שבהן השתמשתי בזמן, התגלה שיש זמן. Mm -hmm, mm -hmm. שוב פעם תאוטולוגיה, mm -hmm, mm -hmm. שוב בעיה. טוב, הפתרון האחרון שאיכשהו עוד ניתן לדון בו, זה הפתרון הטרמודינמי. אנחנו יודעים, וזה עסקנו בתוכנית לפני כמה וכמה שנים, לפני הרבה זמן, אנחנו יודעים שאנרגיה מתפשטת במרחב. אנחנו יודעים שאם לוקחים למשל כלי מים חמים וכלי מים קרים ומחברים ביניהם אז הטמפרטורה בהם תשתווה, זאת אומרת האנרגיה תתפזר. באופן אחיד. אחיד. להתפזרות האחידה של אנרגיה קוראים אנתרופיה, והאנתרופיה גדלה. היא גדלה עם הזמן. כיוון שהאנתרופיה תמיד צריכה לגדול, קוראים לזה החוק השני של הטרמודינמיקה, באו והפכו את הסדר ואמרו, האנתרופיה גדלה כל הזמן. מכאן, שאם אנחנו נצלם למשל סרט ונראה מצב שהוא פחות אנטרופי ממצב אחר, אנחנו נדע שהמצב הפחות אנטרופי קדם למצב היותר אנטרופי. זאת אומרת, נוכל לבסס חץ של זמן, כיוון של זמן. זאת אומרת, האנטרופיה מגדירה זמן. ככה, לפי, ככה. החוק הד... לפי החוק השני של התרמודינמיקה. לפי החוק השני של התרמודינמיקה. אנטרופיה okay. מגדירה זמן. פופר המפורסם שוב תוקף. פופר תוקף שנית, זה מתחיל להיות סדרה בטלוויזיה בשנות השיא. פופר שוב תוקף. הוא מכנה את בולצמן בשמות מאוד לא יפים, כי הוא וינאי, כפי שהסברתי. מי? פופר. פופר. לא, אומר... בולצמן, מה? לא, לא, לא, לא וינאי. <laughs> והוא אומר, הוא אומר כך. מה בולצמן אומר? בולצמן אומר ככה, במצבי... אני צפיתי בעולם, ככה אומר בולצמן, ואני ראיתי שיש יותר מצבים של אי סדר מאשר מצבים של סדר. זה תצפית, עם זה אין לפופר ויכוח. הוא אומר נכון, אם צופים בעולם רואים יותר אי סדר מאשר סדר. השלב הבא, בולצמן אומר, מכאן אני למד שמערכות נוטות יותר לאי סדר. יש בעיה יותר גדולה, מי, מי קובע מה זה סדר זה, זה, לא שאלה, זה נכון, השאלה... את השאלה הזאת זה בעניין. שאלה מצוינת, מפני שיש ב, בתורת האינפורמציה, יש דיון בשאלה הזאת. שאלה מצוינת. שאני אעזוב אותה, נכון? תעזוב אותה, שאלה מצוינת, תעשו אותה בצד. אבל פופר שואל שאלה נכונה, הוא אומר, מזה שאתה רואה שמשהו נפוץ, זה אומר שהכול יגיע לשם? אולי להפך, אולי הכול התחיל מאי סדר והולך לכיוון של סדר, ואנחנו פשוט בהתחלת התהליך ואנחנו רואים הרבה אי סדר. מי קובע? בקיצור, למה זה מראה על חצי זמן? מאיפה אתה למד שזה מראה על חצי של זמן? ואם זה מראה על חצי זמן, מאיפה אתה למד? מה חצי הזמן? אולי אנחנו בהתחלת תהליך Reproduce. אולי, זאת אומרת, הקפיצה היא קפיצה לוגית לא מבוססת. זאת אומרת, לא אנחנו ]ublika. לא... אני... לכן נזעקתי בעניין על חוק השני של, של החוק השני של התרמודינמיקה. לוקחים חוק, החוק השני של התרמודינמיקה לפי זה אנחנו לומדים מה זה זמן. לפי זה אנחנו לומדים מה זה זמן, כאשר אין דרך... ההסבר הסטטיסטי לחוק הזה הוא בלשון המעטה עומד על רגליים מאוד גרועות, ופופר מצביע על כך בבירור, ואני חושב שהסברתי כרגע. בצורה שמובנת לכל אדם, שאם אתה רואה מערכת מצלם אותה ברגע נתון, אתה לא בטוח בכלל מאיפה, מאיפה לאיפה היא הולכת, אתה לא יכול לקבוע עד חצי זמן על פי צילום מצב. וכיוון שבולצמן לא חי שני מיליארד שנים, אלא חי בטעות 70 שנה, פופר לא מחשיב את זה כמדגם מספיק. Mm -hmm. זאת אומרת, תצפיות שנעשו אפילו משחר האנושות עד היום, לא נכון, מספיקות. No אתה, לא, אתה לא יכול לקבוע. נכון, נכון. מאוחר יותר הוכח שפופר צדק, ופואנקרבת ארמלו הראו שמערכות סגורות נוטות לעבור במצבי סדר ומחזורים. מסדר לאי סדר ומאי סדר לסדר. מאוד מדהים, מאוד מעניין. בלי קשר לחיים, כי החיים זה בטעות... מערכת סגורה, לא מערכת פתוחה. החיים זה מערכת פתוחה, היקום זה מערכת סגורה. אז הם הראו שמערכות סגורות נוטות לעבור ממצב של חצי זמן חסר משמעות פה. אז זה מבטל את החוק השני של התי לא, לא באמת. זאת אומרת, בולצמן נבהל ב-1907, נבהל מהעבודות של פואן קרבת זרמלו, ביטל את הזמן ב... במכניקה הסטטיסטית, וקבע שהייקום כולו כבר במצב של אנתרופיה. כבר במצב של אנתרופיה, אלא מה? יש, פלק... יש תנודות. ואנחנו, בני הנדל... תנודה. והתוכנית... מעבר. נודה. נודה. נודה. טוב, אנחנו ניפגש ב... זה בסדר? ביום רביעי הבא? ביום רביעי הבא. טוב, שמואל וקנין, תודה רבה. Cloudy. is cloudy, very החיפושיות, העתיד של החיפושיות, באמצע השלווה של הלהקה שלנו, בתוכנית שנייה על הזמן, שם זמני עם שמואל וקנין. אנחנו מקווים להמשיך בפרק השלישי ביום רביעי הבא. בני הנדל כאן בחוגה בוקר טוב ושלום רב.